«Не полохайся, сину!» Чує такий добрий голос, наче він ішов з його дитинства. «Хто ви, тіточко? Нарешті виходить з сну і пильно дивиться на сумовите, обведене зажурою літами і жіночим вболіванням обличчя. «Я тітка Марія. А скоро буду бабою Марією, бо донька вже останні тижні доходжує. Війна війною, «А діти мають родитися», – говорить так, щоб заспокоїти його. «Тут над річкою я доглядаю за качками. Їх у нас раніше море було. От у й побачила людину, що кругляє біля скирт. Це мене, який ти догадливий», – посміхнулася знову ж таки, щоб заспокоїти його. То я й подумала, може це добрий чоловік шукає собі пристановище від лихого ока, а й не знаєш, що сьогодні приїдуть з громадського господарства молотити стоги. Правда ти не знав цього? Звісно, не знав. Тоді тобі треба звідси йти. Нащо зустрічатися з бідою. Куди ж тепер йти? Німецької довідачки в тебе нема? Звідки її взятися? Тітка Марія підперла рукою обличчя, Подивилася на верби, за якими виднілася продовгувати будова. Не знаю, як ти, а можна було б перепочити день у пташарні. Там у мене є хижка. Я її замкну, піду на річку до качок, а ти спочивай. Ніхто ж не загляне до вашої хижки. Недобра людина не загляне. А як прийде мій старий, то тільки зажуриться, бо немає чутки про синів. Отож і привертай помаленьку, бо вже більше ранок. Виярком вони попрямували в долину до тих верб, що по-старечому гнулись над самою водою. Потім тітка Марія трохи взяла праворуч, бо перед ними, упершись головою в землю, лежала мертва сухорога корова. Позавчора на міні підірвалась. Упала бідолашна, а з неї течуті кров імплаків. Данело глянув на корову і здригнувся. Її роги вже було засновано паутинним, а на ньому, розпластавшись, чаївся вгодований паучисько. На темному горбі його викраплювався схожий на свастику хрест. Ось це і є війна. Вони дійшли до пташарні, від якої в'юнилася стежка до неширокої річки, де вже білими і сірими острівцями плавали качки. Синя безмовність коливалася над лугом і річкою, і синій смуток коливався під віями тітки Марії, що думала і про доньку, і про синів, і про нього, і про увесь світ, який не від чого став таким страшним і жорстоким. Пташарня мала кілька відділів. Тітка Марія ввела його в найменший, посеред якого довгатився лежак. Тут я тримаю маленьких качаток, і посміхнулася. Ти бачив, як сплять каченят? Ні. Кумедно так. Очі заплющить, одну ніжку відкине у бік, ще й крильцем прикриє, щоб було тепліше. Ось ми й дома. Відчинила двері, побризкані сумом живийці. На стінах невеличкої охайної кімнати вистіли звичайні плакати з усміхненими жінками і дорідним птастом. І навіть ця проста наочна агітація, ще не здерта рукою чужинця, тепер зворушила його. Тітка Марія кинулась до маленької, які будують у комірчинах печі, витягла звідти пательню із смаженою рибою, «Поставила на крихітний столик. Оце перекуси трохи, та й лягай відпочивати. А прийде старий, він тобі на березі юшки зварить». Постеливши немудру постіль, жінка вийшла з хижі, замкнула її на колодку, та й подалася до води, на якій вигойдувався свіжий необсмолений човник. Як ще з дитинства хвилювали Данила ці вербові човники, що сновійно пропливали в погожі туманні ранки, і гуділи бубнами в негоду. Заверб до човна підійшов немолодий похилий чоловік, що тримав у зубах уважисту люльку. До нього щось заговорила тітка Марія. Чоловік мовчки вислухав її, поглянув на ташарню і, не виймаючи люльки з рота, відімкнув від вербового пня човень,